Hej, jag heter Adam Lindqvist Hej och välkommen Jag ringde igår och bokar ett rum Ja visst, här är bokningen Du stannar en vecka? Ja, på söndag reser jag vidare Kan du fylla i blanketten och visa legitimation? Ja, det kan jag göra Tack, här är nyckeln Rum 41 Tack, kan jag låna handdukar och sängkläder? Det går bra det kostar 120 kronor extra. Då tar jag det. Varsågod och trevlig vistelse. Tack så mycket.